De la hiru urte Baionako zirtzil bandat uh, antolatu zen, nahi baitzien uh, ihauteriz uh, fumzerbait uh, kauzitu edo bilatu, eta uh, hori ideiazen, besteleku batzutan baliatzen diren formen baliatzia, gau batez egitea zirtzilen ateraldia ostatu-zostatu eskian jatekoa galdeginez zibiliz, hor eske kantuarekin eta uh, geho kantuz eta berxulariekin, berxulariek ere lagundurik, hor ilanda hilanda zemaitegun behanto, egun asko haiteko, Egan nahi baitu, dantza berxoa, eh, antzerkia, zirtziren jokoa, zerbait egizaz, soinua eh, nahasiko zituen gauza bat eginez bi da, eginda, eh, aruak ez ba egintuen bat elagundu gaztetxean behar izan dugu egin euria jautxalari baitzen kanpoan, eta eh, aurten berriz ere zirtzil banda bat plantatu zen, bainan ez da kautzitu antzerki jokorako eh, jende askibiltzen. Ordean, e, hautsi-mautsi bat bezala eginda, egiteko dena bat, gauian, zigzil gauian, eta entxeatuko gira, hola, beruan mero zerbait eginik, antzerkizatiak ere sartzen. Hala, beda zauten ere, ETS-etxe ibintziko horrez, beti ustatu zustatu, e? Eh? Hori da, Bajonako karriketan, abiet zen gira Bajonako jaundi hartan, eh, Spaniako atetik, itzordohan emaiten dugu, zirzilez besti, eh? nahi diren guziak, guziak ditelan dira, beren argiekin, beren zirzi Eskekantiaikin sartu dugu makil dantzaat ere, haurten, hola Urubiltzeko ostatietat, eskekantiaikin sartzen dira ostatietan, emaiten naukute ez daukute emaiten, eskerzen ditugu edo ezitugu eskerzen, eta gure itzulia segitzen dugu Bayonati Pirat Bus jautziz, eta hor San Andreas inguru hortan uh, finituz. Hmm. Parte hartzen dute, ade ustatuak? Ebe ez duren ba. La? Eta parte hartzen dute, ikusteat joan gielaik uh, beti erezebitzio uh, nahukan dugu, Uh, hemengoak uh, eta ohitura ezagutzen ez duten jendenengaik ere ukan dugu uh, hareman aski polita uh, zerbait ohi egiten baiitz ere iauteriko ohitura hogekin be hoai hartio untsa gero hainbeste meste ostatu baitaionan, denen iku jomar e nu, aski gine ez dinuke hasi gau batekin. Eta parteatzen dute uh, zirtziek. Bai ba, ba, ba, hor, ba, gira, ba. bada zirtzile uh, multso polit bat uh, partikularazki dantza ikasten ibiliaadena Eta hor jonden den urritik, uh, eh, ziren uh, danza ikasten, mutxiko eta gainatiko. Eta hor uh, badat jende bat urbildu dena ere eh, be eskuaraz eta eskuaratik muntatia den gauza jortat, eh, ikasteko ere zertzen kultura hori edo usai hori. Or, alde horta ikaski in da eta tzerkilari multso in ni minu bat izanen da aldihuntan, bersularariak ere izan nigu e, ez dute mena aipatiitzagun, hamarkarrika, xai murua e, aitork zergie eta eta maindi muua ere ariiko baitira kantuz atzoortan. Mm -hmm. Denek ikasauzte behar diren kantuaka? E, ba kiskun kaskun. <laughs> Ikasten da, lehen ustatea mentua zaila da, eta jo emeiki emeiki sartzen da? Hori jo gantaila, eta buriak anzten ere jo. Bom, prea estordean, itzordia emaiten duzue, nontik abiatzen zizte? Sieek eteretan emaiten dugu hitzordua Espainiako atean. Hortik bilduko baigira denak, eta horttaik hur bilduko baigira lehenbiziko ostaturat, hau baita Espainiako karrika erdian den fandango ostaturat.